Hola, benvingudes a la inauguració del CSA L'Obrera. Avui es portem un programa especial, un combinat amb els diferents programes que tenim o que tindrem a la ràdio. I comencem per la presentació aquí a l'esquerra els companys del Pim Pam Pum, la representació d'un. Hola, sí, avui he vingut solet perquè tinc els companys de viatge, tu, un parell a Madrid i un altra a Viena. Això m'han deixat aquí a l'estacada però molt bé, molt a gust. Tant de pont. Moltes gràcies. A la dreta tenim els companys de Contraatac, han començat fa poc. Hola. Bona... Bon dia. Bona tarda, encara no. Hem començat a molt de retard però bueno, aquí estem, aguantant. I bé, falta la la l'Aleix Díaz, però l'Aleix no ha pogut venir per un compromís així que com si estigués amb nosaltres també. Aquí al mig estem els de la Manba Negra, que algun dia començarem. Hola, sóc el Moya, uh, Manba Negra, bueno, que en breus farem programa, portem ja punçant molts dies, però però rere del programa, però en preus el tenim. I a la meva dreta el senyor Patxi. Presentat Pachi Hola, què tal? Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. I bueno, començarem primer explicant-vos una mica què és el projecte de l'Obrera. Es explicarà el Molla, que també és membre del CC l'Obrera. Sí, bé. el deixa l'Obrera és un centre social ocupat el 1 de maig d'aquest any, del 2015. Uh, ja fa mesos des del 1 de maig que s'hi fan activitats, s'ha uh, reabilitat l'espai uh, des de, de l'ocupació, però realment la inauguració oficial, doncs es fa avui perquè ja les comissions han treballat en, en preparar doncs ja sigui el, el bar, on ara ara mateix estem, el, el gimnàs, biblioteca i moltes activitats més que se van fent. Uh, durant els dies, um, nosaltres som una activitat de de lo que ser la inauguració. I ara el programa, com ha dit el patge, és un programa especial perquè nirem intentant entrevistar gent de diferent gent que està per aquí ara mateix, des de gent que està disfrutant de de l'inauguració, com és pròpia propi, gent que que milita l'obrera. I rem, uh, comencem el programa. Down the path alongside the lake A tender-hearted woman Saw a poor half-frozen snake His pretty-colored skin Had been all frosted with the dew Oh, well, she cried I'll take you in And I'll take care of you Take me in, yes. oh tender woman in say, Come on take in. me in, tender woman, side <laughs> the snake. Now she ripped him up all cozy in a cup of a jar of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she at home from work that night, as soon as she arrived found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in. Tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. <gasps> Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. side the snake And now I'm gonna die Això que sonava era de Snake, la sintonia de la l'Amen Venegra. Uh, bé, explicarem una mica el que farem en el programa. Ara presentarem els, els propis programes de ràdio i trama i entre explicació i explicació anirem agafant gent d'aquí al públic que ens expliqui com està passant el dia i a part també gent de, de les comissions de l'Obrera perquè ens expliquin el seu projecte. Uh, començarà el, el nostre company de l'esquerra amb el programa Pim Pam Pum. Què tal, Riqui? Com estàs? Ei, hola. Hola, Riqui. Doncs pues molt bé, molt bé. Mira. Us explico una mica, el Pim Pam Pum, som un programa de música combativa un programa de música combativa que engloba els gèneres com el punk, el rock and roll, el ska, el hardcore, el metal, el hip hop... i tot, tot les, Un ampli espectre musical de música alternativa i bueno, avui per perquè us feu una idea us he portat algun temilla, no sé, la veritat és que no estava molt preparat. Us portaré un tema de la, aquesta banda tan famosa d'aquest estiu, que són els zoo. Des del seu primer disc Tempestes venen del sud, us porto un tema que es diu Imperfeccions. i els llans de l'al·lant, i els la cresta, i els llans de casa per la finestra. Sí, futuros curides clares, fins a que ho ballen els seus pares. Són so, los chicos del maíz i adversaris. Ja saben fer el barri qui són aquests tres, els saturats de sempre, el sorter el més. Estic riguant-me de qui està davant de mi, tan complexos, volem-hi així. La serietat és massa sèria pa no fer-li broma. La senzillesa és sinònim de ser persona. Riguem fins a quedar a afònics, en Rodri i Toni, tornant borratxos des del Cabañal a Beni. T'estan dient que sigues dur, que ets un home, que amagues el dolor que fardes del patrimoni. La naturalitat és crim, coses del dimoni. Arrel i ales, gràcies, mamà, poder de dones. Ei, hey, contradiccions que el fan fort. La mort té la mentira, la vida té la mort. Que no t'anulen, no són túnel sense i Manen la voluntat i el temps, no la sort. Manena a una, estrès que se'ns pren esta merda. Fuma, beu, em del ron, el rock, el fon, aquests cabrons que abrumen i sempre orgull de classe. Militants de base, enamorats de rapejar fins que se vos passen. I des de Sants fins a València s'escolten la resistència que obri el pas i les portes. Uou, oh, Son per a bé per a mal. Imperfeccions són reals i són nostres. I des de Sants fins a València s'escolten la resistència que obri el pas i les portes. reals Dos de la terrereta i un del barri Flambe el vent Xqui el pare camisa a camp Baslló Ja i si fou en aquesta vidasa Esclaus del mercadeig Portm cabret fins als palaus No han vingut de fer les paus d'estiuets sense pasta i tu el tercer postgrau. Estic perdent en ters, malalt de 45 i Nen, estem fent avions de paper amb les nostres misèries i els vostres clitxers. És música, patxa, amb el panxo, el Toni, la que s'alla, València és més casca i gralla No xapen a les tres, violència és canalla. Obrim escletxes i si el plan falla, trenquem el setge i no volem agraia. Enamorar d'aquesta merda fins la tomba, si la vergonya aliena no ho es fondra. I des de Sams fins a València. barba y de la voz sal el que te llena tu casal y cansa al barman, con chancla y un bañador con la actitud del ganador, con este olor al alcohol y la sonrisa intacta, y defendamos la alegría y la imperfección, la rebeldía y la belleza que tiene el error, el amor por una causa, con la cabeza siempre alta, entregando el alma en cada canción, que yo no escribo pa' sonar en Radio 3, que va, escribo por necesidad para calmar el estrés, lejos del interés, sin pensar en qué dirán, con toda serenidad y un punto de timidez. Y esas críticas feroces yo no sé qué quieren. Buscan a callar nuestras voces y ven que no pueden. Están buscando que me enfade y pierda los papeles. Pero no saben que yo me crezco cuando me quieren. Entonces saco el compromiso y saco la rabia Cansado de tanto sumiso, tanta arrogancia. Cansados de ser esclavos, ser olvidados. Y enamorados de rapear hasta perder el habla. Y desde Samps fins a València s'escolten la resistencia que obria el pas y les portes. Fins aquí un del pim-pam-pum del nostre company Enriqui. Moltes gràcies. Un plaer, un plaer. I ara aquí s'ha sentat a la taula de la ràdio la companya Cristina, que és membre d'aquí del CCA, de l'Obrera. Hola, Patxi. Ens explicarà una miqueta un resum de què és l'Obrera, el projecte i com encarem el futur. Vale, Donc uh, l'obrera és, és un centre social ocupat que es va alliberar el 1 de maig durant la manifestació del Vallès anticapitalista. I des del primer dia uh, ens ensvamm obrir el barri. Avui fem la inauguració tot i que s'ha de dir que portem set mesos ja en què l'activitat de l'Obrera és diària i quotidiana. I avui' una mica el que estem fent és com un tastet de totes les activitats que fem i tots, tots els tallers, totes les xerrades. Bueno, vaja del dia a dia de l'obrera. A l'Obrera va néixer després de la campanya Recuperem l'Espai Comú que reivindicava l'ús dels espais buits i dels, dels espais col·lectius. Um, la idea que tenim és obrir-nos al barri, s'ha de dir que ho estem aconseguint, que tenim moltes veïnes que estan molt interessades en el projecte, que participen de les comissions i del dia a dia del centre social, però bueno, que s'ha de dir que, tot i que hi ha un procés judicial obert, perquè l'Obrera és, o sigui, és propietat de l'entitat financera Cajamar, tot i que ens ha denunciat i tot i que estan intentant que marxem d'aquí, és evident que no ho farem perquè estem aconseguint totes les coses que ens, hem, que ens estem proposant, però això només és un inici. Vull dir, diguéssim que avui que és la inauguració, a, a partir d'avui doncs anem molt més enllà del que estem anant cada dia. I, i la idea és seguir recuperant els espais comuns i seguir creant espais col·lectius en aquest barri i en tots els barris de Sabadell. Molt bé, moltes gràcies. Parles molt bé, eh? <laughs> bé, um, recordar-vos que tenim dos concursos en marxa, un concurs de, de votacions de, de la samarreta de l'Obrera, les teniu penjades aquí a la paret de l'esquerra, per la ràdio no veieu però els que esteu aquí ho veieu. Podeu triar entre aquestes tres samarretes, a la barra hi ha la urna votació i també tenim un altre concurs eh, per triar el nom de la biblioteca. Està, podeu votar a través del Facebook, el Facebook de l'Obrera, el Facebook de, de la biblioteca i també aquí en persona també a la barra. I aquí els companys del Contratac ens explicaran una miqueta la, la, el programa de l'inauguració. Mol bé, doncs eh, ara explicàvem el programa, el programa de la inauguració. Eh, al matí de deu a, a una i mitja eh, estan entre tots l'espacial en directe de Ràdio Trama, que estem fent aquí ara mateix. La gincana iniciació del kickboxing, organitzada per el Gindàs Popular de l'Obrera, tria de nom de la biblioteca recollida de llibres, que l'organitza aquí la biblioteca. Asaig Jobert Can Coral, que l'hem fet aquí, a l'Obrera. Espectacle músic còmic que organitza Bicicòmic. Taller de swing, organitza swing obrera. I després, posteriorment, es farà la roda de premsa, presentació del Tot Suma, de CSA L'Obrera, que tria de la guanyadora del concurs de samarretes. A partir del migdia, a la 1.30, dinar popular antiracista, organitza la Pà de Sabadell, concert acústic de Blas Córdoba Queijo. A la tarda, a partir de les 4, improxou, Impro organitza grup de teatre L'Obrera. Taula rodona, recuperem a partir de les 7, l'espai comú, dels àmbits més quotidians, des de l'urbanisme, des del feminisme, eh, des del cooperatisme, des de la lluita per l'habitatge i fins i tot des del moviment juvenil, que es fan Albert Jiménez, Abel Benítez, no es ve molt bé el paper, <laughs> no es molt bé el paper també la farà la Júlia València i la Cristina García. Eh, a partir del vespre, a les 9.30, el tas de serveis artesans a l'Obrera, organitza serveis a l'Obrera, concurs d'acudits i sopar d'entrepans. A partir de la nit, a les 10.30, concert d'escàndol, eh, Ska from Sabadell i final de festa amb PDS, de Swing Flying Hellfish. Moltes gràcies. I després de tota la xapa, us deixem una, una mica de música. Un tastet de la Mamba Negra i és The Harder They Come de Jimmy Cliff. I ara també ha assentat amb nosaltres els companys de dos col·lectius que formen part de l'Obrera. Uh, està Lèctor, com a representant de Rand Sabadell Centre Sud, i el Juliol de la Pa de Sabadell. Bueno, si qui vol començar a explicar una mica del Juliol, Juliol, explica'ns una mica la feina que feu a la Pa. Eh, sí, hola, aviam. La pa, suposo que molta gent no la coneix. Jo us explico, us faig cinc cèntims del que és la pa. Nosaltres estem pa defensant, defensant i defensem eh, permanentment el dret a l'habitatge i suposo que les assemblees que fem eh, som, són tan grans i tan multitudinàries perquè la gent hi creu en el nostre projecte. Evidentment, quan es va plantejar des, de, des del nucli que es, es va fer per una a l'ocupació de l'Obrera o qualsevol altra ocupació, eh, no vam dubtar ni un moment en què havien de ser allà. La PAH, com a impulsora i defen defensora de l'habitatge i de la de desobediència i d'ocupar espais que estiguin en desús, eh, vam veure una, una, un moment fantàstic per implicar-nos. Des del minut 1 vam estar implicats i, i evidentment estem creient en el projecte, estem formant part d'ell, i estem intentant, eh, donar-lsí una ambalangida que que, bueno, que entre tots pagats suposo que ho conseguirem. Vale? Molt bé. I també tenim aquí a Lèctor, eh, com a membre d'Arran. Ens explica una micaeta la vostra feina, si us plau? Sí. Arran som l'organització juvenil de l'Esquerra Independentista. Llavors, eh, bueno, els objectius de lluita doncs, són el la, la construcció d'uns països catalans, socialistes, feministes i independents. Llavors, eh, com lliga això amb la nostra implicació a l'obrera? Bueno, nosaltres estàvem, estàvem ocupant l'Escletxa, que era un centre social que estava al centre que va estar, va estar en funcionament durant 7 anys i farà un any o una coseta així eh, es va desllotjar l'Escletxa i bueno, eh, nosaltres creiem que per la, per la formació del jovent eh, independentment i, i per poder construir uns espais d'oci com els volem, per poder desenvolupar-nos com a joves, eh, la millor manera és fer-ho a través de, de, de centres socials, llavors eh, la nostra aposta ara està aquí a la a l'Obrera i bueno, una mica en homenatge això, per això hi ha el mural aquest aquí aquí darrere, que és el mural que hi havia que hi havia a l'escletxa, que és el nostre petit homenatge a l'Obrera. Doncs moltes gràcies, moltes gràcies a la Pà i a Arran per la seva implicació eh, en el projecte, i el Rick ens tirarà un altre tema per després seguir amb els companys de Contraatac. Vinga, va, doncs farem l'última ràfaga del pim-pam-pum, aquest programa de música combativa que es met en directe des de radiotrama.k .ca cada dijous a, a la tarda, cap a les set i mitja, vuit de la tarda. I bueno, us, portaré, us posaré un temilla que va sonar precisament aquest dijous passat. Són els Cortatu, el seu temazarranga, no, com diem nosaltres, nicaragua sandinista, a veure si fem una mica de ballaruca per aquí a la sala. i ara arriba el torn dels companys del Contraatac, el programa més nou de Ràdio Trama. Moltes gràcies, Pachi. Doncs bé, li cediré al micròfon al meu company Andrés, que és el que ens explicarà el, el programa, el que ens dediquem i el que fem. Hola, buenas tardes. Mira, jo soy Andrés, ho voy explicar el programa. Nuestro programa es deportivo, simpático, controvertido, eh, que su fin la información y el entretenimiento, basándonos en el deporte. Somos partícipes de todos los clubes de Sabadell, entre ellos el Rugby Club Sabadell. Eh, la Llegalefa también, la Liga Liga Skirts. La eh... Perdón. Bueno, mantenemos tertulia de noticias nacionales e internacionales, entre, entrevistamos en directo a deportistas de todo nivel y especialidad. E intentamos siempre dar información seria y al mismo tiempo de, eh, miramos de que sea divertida sobre... sobre el el, tema. No, el Frank, també que es dedica al futbol territorial, etc. i us ho explicarà. Buenas tardes. Bueno, jo bueno, me dedico en el programa bueno, a explicar, a dar mi opinión sobre el, el nuestro equipo de la ciudad, que es el Sabadell, tanto como el rugby, también. Y bueno, también me dedico a dar los resultados del de equipo territorial y a ver cómo juega durante este fin de semana y todo. Molt bé, doncs molta gràcies Fran. Eh, també tenim una cosa a explicar l'Andrés i jo també. Assí mateix le damo cobertura a mo Mojémonos por la Min, que és un és una associació, és un projecte que està fent unes companyes meves i nosaltres doncs, eh, els estem fent al favor de donar-li cobertura perquè és per aconseguir dutxes eh, a a que ho necessiten els nens d'allà i de moment doncs mires, està aconseguint per fer l'eco i fer el Ressós, està aconseguint Eh, aquest objectiu que tots estan somiant en aquest projecte. Le damos también a Bullpark. Bullpark, és una marca de roba d'Alberto i del nostre company Berto. I mira, també li donem una miqueta de cobertura eh, a aquesta marca de roba i de gorres Bullpark. I li damos... Hacemos una cuña sobre la pá y lo que es. Molt bé. Así que vamos a intentar hacer la cuña de la pá perquè eh, pugueu veure... Pararán... Un un pequeño ejemplo de cómo lo hacemos. Hoy Andrés, tengo un problema. ¿Qué te pasa? Que no puedo pagar la hipoteca porque eh, mi situación laboral ha cambiado y el banco se me ha echado encima. Esto esto la verdad que no es no es justo. Tranquilo, mira, yo yo puedo darte una idea. Aquí en Sabadell está la pa, la plataforma de afectados por la hipoteca y la crisis. Si vas podrás luchar por tu caso. Ellos te explicarán las experiencias de personas que se encuentran como tú o que ya lo han solucionado y te explicarán cómo. ¿Y cómo se puede contactar con ellos? Es muy fácil. Mira por internet en www.afectadcrisissabadell.cat o bien asistiendo a nuestras asambleas que se celebran todos los miércoles a las 19 horas en la Granja del Paz, calle Ramón Albo 1, sector Sud. Muy bien, pero eso está bien, pero ando mal de dinero, Andrés. Por eso no te preocupes, la Paz de Sabadell es totalmente gratuita. Allí som persones que ajudamos a persones. No podeu pagar la hipoteca, no podeu pagar l'alquiler, has ocupat i no sabes què fer, te queren desahuciar en la Pa de Sabadell, t'ajudamos a luchar per tu drets. Nos veu, doncs això és el contraatac, nosaltres intentem fer cobertura, no fem publicitat lògicament per cobrar ni, ni molt menys, però sí que la, la fem per cosa per gent que ho necessita els intentem fer una miqueta de ressò i a la vegada doncs eh, també eh el que nosaltres solem fer és eh, centrar-nos també en equips, a part del Barça-Madrid, etc etc. en equips que són de la ciutat, equips que són molt modestos, de la resta de Catalunya, i també està l'Aleix, que avui no ha pogut venir, com hem dit al principi, del, pro del programa que hi ha el directe de l'Obrera, i és el que s'encarrega dels equips del Girona, el Llagostera i del Llorençà, que és un equip modest d'aquí de, de Catalunya. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, companys. I ara tot seguit, us tirarem l'altre tema que ens presentarà el Molla. Bé, uh, us presento ara, bueno, abans de presentar-vos el tema realment us presentarem el que és el nostre programa, perquè nosaltres abans hem sigut molt, molt llestos i hem tirat el tema, però no hem explicat el nostre programa. Uh, bueno, programa fictici, Bé, el programa fictici. El programa que farem algun dia. No? Exacte, és un programa fictici, som, som uns mentiders, ens agrada mentir i dir que tenim un programa, però realment no tenim programa de ràdio, senzillament estem aquí perquè ens agrada. Quan serveix per punxar festa i fer les birres de gratis, no? Sí, barra lliure, aquest rotllo. Això és es bien. Sí, no, no, en sèrio, començarem en breus el, el programa. De, de cara al gener tenim programa, segur, Patxi. I samarretes. I samarretes, també. Eh, quina gran notícia. Ja, gran... ja. Bueno, uh, tenim una miqueta de problemes amb el micro? Vale. Res, uh, Mama Negra és un programa de, de música, com ja ve diuen el nom, uh, música negra, tirem des de soul, funky, jazz, <coughs> rigi, ska... Totes les basants de la música negra. I, i res som el Patxi i jo i el l'Ara, que l'Ara està del parc donant voltes. Li fa vergonya aparsar-se. Oh, li fa veu. Gat de la ressaca d'ahí. Diu que no malcap, però bueno. Ah, uh, i res, ara tirarem avall una, una miqueta de Ricky i ara anem una miqueta cap, a, cap al Soul i tirarem un clàssic del Tarantino d'un de Mèxic, dels The Coasters. Ah, doncs fins aquí el dit testet de la Mamba Negra. També ja anem acomiadant ja el programa especial de radiodrama per la inauguració i una notícia a última hora que ens acaben de donar, que durant la taula Rodona ja hi haurà dinamització per infants perquè així no estiguin allà aguantant el, el toston. Ah, um, i i bueno, ens agombiavem fins aquí, fins aquí, no? bueno, potser tirarem algun temilla més, no, abans sí. d'acabar de, de del tot. l'honor, quan hem fet programes aquests combinats, l'honor del pim pam pum de tancar el programa. Pues vinga, va. Tancarem amb una mica de hip hop, és el Nega de eh los chicos del Maíz, porto el tema que es diu, llamando a les portes del de des del disc llamando a les portes del celo un tema que és per la Tuerca Doncs Moltes gràcies per haver vingut a l'inauguració i continueu disfrutant. Yeah. Nega a los chicos del maíz en el 2013, mis condolencias para el que le toque la semana que viene. Soy el intruso en lugares comunes, sin escrúpulos, como Ernesto Sábato en el túnel. Verdos impunes sonríen en la foto, otra injusticia terrible, otro lunes. República de los comunes, de políticos, poetas, país de sobras, de sobres, de cunetas. Y seguimos presos de la amnesia que tiene Tice Potting, que no tenga el pico de hoy de la iglesia. Mediática, anestesia, gritos en la plaza, cuchillas en la verja, la mordaza Nos mean en la cara y dicen que llueve, y la clase obrera sigue en cama, con cuarenta de fiebre. Nadie se mueve, apenas nada me conmueve, y el dinero de tu beca se lo pule que en nieve. Y mientras el progre de izquierda Panoli, criminal y Falcani, pero se pajea pensando en la Choni. Esclavos de la prisa, unos se ponen del revés, otros aún creen en Dios y van a misa y pisan derechos. No me jodas, hombre, la misma hipócrita burguesa que los 70 abortaba en Londres. Nadie responde tristeza a los autobuses. ¿Será que ya no existen pobres, solo hay losers? Te estoy leyendo el tusser y ya no me llena. Algunos me deben su fama, desmentes me debe una cena. Y las cadenas son cadenas, son de seda, soy el puto nega, brillante estratega en una nueva entrega. Fluyo como el Sena, como el Tamesis. basta la y detenciones, melodías de sirena. Sufro mi condena, decisivo como Iniesta. Ser un referente cuesta, siempre hay un capullo con la lupa puesta. Y que más da todo es frivolidad, novelas policiacas. Hola, soy Carrero Blanco y esto es Yacas. Sí, yeah. no. Son las batallas, las historias del abuelo. Knock, knock, knockin' on, Heaven's Door. Por el invisible, por el prisionero. Yeah. Knock, knock, yeah. knockin' yeah. on, Heaven's Door. Contra la oligarca y contra el banquero. Yeah. Knock, knock, knockin' on, Heaven's Door. Llamando a las puertas del cielo y fecola en las puertas del cielo. Tras ver a Bob Dylan y los muertos de Sida esperaban a Karol Buitila con banderas tilas y bates. Don de los 80 con chándal de tacto dialéctica de combate. decide en un instante en la cápsula azul un cementerio de elefantes, la cápsula roja es la verdad con sus alfileres, lo ¿No dijo el precario. Abrir los ojos duele, otro despido, otro ere. Otro migrante que muere en el más estricto olvido, otro recorte que huele a podrido, otra foto de perfil en busca de matrimonio pura inversión mercantil, otro algo así que no lo entiende y te grita perdedor porque no emprendes. Yo y arrechace a la multi, porque soy un puto alcohólico con esto como Jimmy McNulty. Knock, knock, on door. Son las batallas, las historias del abuelo. Knock, knock, on door. Por el invisible, por el prisionero. Yeah. Knock, knock, yeah. Yeah. On door. Contra la oligarca y contra el banquero. Yeah. Knock, knock, on door. Aquí seguimos llamando a las puertas del cielo. A las puertas del cielo Llamando a las puertas del cielo Nega 2013 para la tuerca nueva temporada.